Capitolul 16 Învățături despre Sfânta Treime, 13 Multe probleme au frământat viața bisericii în decursul istoriei, dar niciuna din ele n-a produs atâta durere și dezbinare ca discuția despre problema Sfintei Treimi. Pentru definirea dogmei Sfintei Treimi s-au cheltuit timp și mult sânge. Cu toate acestea însă nici până în ziua de astăzi nu s-a dat o definiție mai clară decât cea dată de Sfânta Scriptură. Până astăzi a rămas taină. Să ascultăm mărturia istoriei și a diferitelor persoane din scurgerea veacurilor, referitor la această problemă. Învățătura despre treime a fost introdusă în biserică în secolul al II-lea, iar termenul trios a fost introdus din limba greacă de Teofil, episcopul Antiohiei, după anul 180 În limba latină Trinitas l-a introdus Tertulian Încheia citatul Eusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale volumul 1 În preocuparea de a deosebi între fiul și tatăl primii teologi (paranteză) Iustin Martirul Hipolit Irineu Tertulian Origen au spus că fiul este mai mic decât tatăl având ca bază cuvintele din Ioan 14 cu Tatăl este mai mare decât mine și adesea îl numesc cuvântul. Cât privește explicația despre Duhul Sfânt, teologia era și mai puțin clară și precisă. Încheia citatul. Istoria Bisericii Universale, volumul 1, Farar, volumul 1, notița 14 și notițele 53 Origen credea că fiul nu este aceeași persoană cu tatăl numindul. Creatura Tatălui, în ghilimele, încheia citatul. Paranteze Iusebiu Popovici, Istoria Bisericii Universale, volumul 1 Preot Ovidiu Moscelianu, cercetând scriele lui Origen, extrage câteva citate privind Sfânta Treime pe care le redăm mai jos. Origen considera pe Duhul Sfânt subordonat și Tatălui și Fiului, iar pe Fiul îl considera subordonat Tatălui, încheia citatul Origen. Noi suntem departe de a crede că fiul ar fi mai puternic decât tatăl El e, îi este inferior după cum ne-a învățat el însuși zicând Tatăl meu este mai mare decât mine Ioan 14 cu 28 Încheia citat o origen contra lui Celsus Tatăl cuprinde tot, îmbrățișează toate ființele scoțând din propriu său fond ființa Ce le-a comunicat căci el, paranteză fiul este cel ce este inferior tatălui, fiul nu cuprinde decât substanțele curate raționale căci este al doilea după tatăl mai mic încă Duhul Sfânt nu întinde acțiunea sa de -asup decât asupra sfinților, astfel că purtarea tatălui, puterea tatălui este mai mare decât a fiului și a Duhului Sfânt, aceea fiului este superioară a Sfântului Duh și aceea a Sfântului Duh celorlalți sfinți încheia citat origen Periar Hon. Duhul Sfânt este și în lege și în Evanghelie El este cu Tatăl și cu Fiul Încheia citatul Origen Duhul Tatălui e același ca și Duhului Hristos Același Duh Sfânt Încheia citatul Origen Comentariul la Roman 7,1 Dacă se admite că totul a fost făcut prin cuvânt Trebuie necesarmente a zice că și Duhul Sfânt a fost făcut prin el Încheia citatul Origen Comentariul la Ioan 2,6 Cercetând scrierile lui Rufin, preotovidiu Ovidiu nu notează din afirmațiile acestuia. Ori de câte ori am întâlnit în cărțile sale, parantezale lui Origen, un text asupra Trinității, contrar celor ce el definise, mi-am permis să-l omite ca fiind alterat. Încheia citatul, Paranteza Origen, viața scrierile și doctrina lui București, 1918. -19. 1896 Origen consideră că Spiritul Domnului Iisus a fost creat de Dumnezeu ca și celelalte spirite, încheia citat Origen. Preot Ovidiu Mușcileanu redă și părerile altor scritori bisericești. Clement Alexandrinus stabilește o diferență radicală între tatăl și fiul care constă în aceea că tatăl este nenăscut pe când fiul este născut. Tatăl singur este nedemonstrabil, pe când Fiul este demonstrabil. Fiul are atributele Tatălui, eternitatea, nemărginirea, a totputernicia și a totștiința. Încheia citatul, paranteză, origen. Clement Alexandrin în cartea sa Instrucțiile, spune că Fiul lui Dumnezeu este ființă creată. Încheia citatul, paranteză, farar, Viața și opera Sfinților Părinți, volumul 1. Chiril al Ierusalimului în catehezele sale nu amintește termenul de o în ghilimele, ci este asemenea în totul cu cel care l-a născut. Paranteză Chiril al Ierusalimului, catehezele, vol. 1. Sfântul Ioan Gură de Aur scrie Tatăl este cauza fiului. Paranteză comentariul la epistola către evrei, omilia 2 tot el tălcuind locul din Evrei 7, 1 la 3 zice Privește pe fiul fără început nu pentru că nu are pricină sau cauză, căci aceasta este cu neputință deoarece are tată, fiindcă altfel cum poate fi fiul. Încheia citatul, comentariul la Evrei, Omilia 12 Tertulian scrie foarte frumos și clar despre Dumnezeirea Domnului Isus. Căci și Dumnezeu este spirit și precum o rază când purcede din soare Este o parte din tot Deoarece soarele va rămâne în rază ca una care s-a născut din el La fel și substanța nu se desparte Ci se întinde ca și lumina din lumină născută Materia creatoare rămâne de-a întreagă Izvor nesecat Deși de la ea purced atâtea alte izvoare Încheia citatul Paranteza Apologeticum, capitolul 21 Flavian, episcopul Antiohiei, paranteză începutul secolului al IV-lea, a fost primul care a rostit cuvintele Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh Înainte de el se zicea Slavă Tatălui prin Fiul în Sfântul Duh sau Slavă Tatălui în Fiul și în Sfântul Duh acest fel de a lăuda pe Dumnezeu era aprobat de toți. Paranteză, Filostorg, Istoria Bisericii, Cartea 3-a. Chiar și teologii mai moderni susțin să nu se spună că în treime avem trei persoane din care fiecare e infinit perfectă și totuși deosebită de celelalte. Pentru că în fiecare persoană este ceva propriu prin care una se deosebește de cealaltă. Acest ceva propriu în ghilimele E raportul persoanei purcezătoare către persoana de la care purcede. De aceea vedem că, chiar și păgânii care admiteau pluralitatea zeilor, puneau între ei câte un zeu superior. Încheia citatul, paranteză, Vasile Suciu, Teologia Dogmatică Specială, volumul 1. Duhul Sfânt Discuția asupra Duhului Sfânt ca persoană și de aceeași substanță cu tatăl și fiul au început pe la sfârșitul secolului IV, pe timpul Împăratului Valens. Biserica romană a pus chestiunea în discuție, dar nu s-a stăruit asupra ei. Paranteză, Sozomen, istoria bisericească, cei 300 de episcopi pentru un la nice, anul 325, n-au stabilit învățătura despre Duhul Sfânt mulțumindu-se doar să fixeze în simbol mărturisirea, credem în Duhul Sfânt. În primele secole ale creștinismului și în deoseb secolul al IV-lea, învățătura despre Duhul Sfânt era neclară. Unii susțineau că Duhul Sfânt vine numai de la Tatăl, alții susțineau că vine și de la Fiul, iar alții susțineau că Duhul Sfânt este slujitorul acestora. Pentru că, neînțelegerilor, Împăratul Teodosie cel Mare a dat un edict la Tesalonic, 23 februarie 380, exprimându-și dorința ca toți supuși Imperiului să adere la credința egalei divinități a Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Cu această ocazie a convocat un sinod ecumenic la Constantinopole în anul 381, paranteză, Istoria Bisericii Universale, volumul 1. Dogma treimii s-a dezvoltat și s-a formulat mai precis la sinodul al doilea ecumenic. Aici s-a definitivat învățătura despre un Dumnezeu în trei ipostaze egale, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh. Încheia citatul, paranteză Eusebiu Popovic, Istoria Visecii Universale, volumul 2. Ipostază provine de la grecescul ipostas, care înseamnă stare, aspect, înfățișare, chip comma Ioaneum 1 Ioan 5, 7 și 8 de aproape 400 de ani încoace se discută cu multă ardoare chestiunea dacă cuvintele de la 1 Ioan 5 cu 7 căci trei sunt care mărturisesc în cer Tatăl, Cuvântul și Duhul Sfânt și acești trei una sunt dacă aparțin sau nu epistolei Luther a fost cel din tâi care le-a eliminat din textul său. Cearta, dacă acest loc aparține epistolei sau nu, se numește Cearta pentru, comma Ioaneum. Numărul scrierilor pro și contra a devenit deosebit de mare. În cei mai vechi și mai buni codici grecești, precum sunt codicii 010203 și tot așa în alții 193 de codici, precum și în mai mult de 60 de dicționare grecești, lipsesc cuvintele de mai sus. Ele lipsesc și în traducerile vechi, copte, etiopiene și armene, cu excepția unui codice armean mai tânăr de secolul al XII-lea, în care se află. În traducerea slavonă, aceste două versete au intrat abia în secolul al 17 lea paranteză pe margine. Și nici dintre sfinții părinți orientali nimeni nu amintește despre aceste cuvinte. Faptul acesta este cu atât mai bătător la ochi, cu cât este știut că în Orient s-au dat cele mai grele lupte pentru dogma sfintei treimi. În consecință, noi am fost în drept ca să așteptăm ca cel puțin unii din ei să se refere la cuvintele de mai sus pentru a documenta adevărul dogmei trinitare. Cei mai vechi martori pentru existența acestor versete Par a fi occidentalii Tertulian și Ciprian Însă nici ei nu dau ceva precis referitor la acest loc Mărturiile lor sunt mai mult comentarii la versetul 7 din capitolul 5 Și nu însuși textul Nici chiar Augustin în scrierile lui în apărarea dogmei Trinității Nu amintește acest loc Coma Ioaneum a fost introdusă în textul epistolei mai întâi în Spania, 385, de aici s-a lățit în toate celelalte provincii creștine pentru a combate credința ariană împotriva treimii. Încheia citatele, Gheorgheu introducere în Noul Testament. Asupra acestei probleme citește Hristos, dragostea, meditații duhovnicești la întâia epistolă sobornicească a lui Ioan de Nicolae Moldoveanu